És dimarts 25 de juny, a l'informatiu de ràdio Palafrugell parlarem de l'incendi a l'empresa Sureta Trefinos de Palafrugell que ha tingut lloc aquest matí. També parlarem de la presentació de la novel·la El fill de l'italià de Rafael Nadal, premi Ramon Llull, que tindrà lloc demà a la biblioteca de Palafrugell. La informació comarcal ens portarà a explicar que Joan Loureiro, exalcalde de Begú, serà el nou president del Consell Comarcal del Baix Empordà. D'altra banda, també escoltarem a Àngel Viladegut, responsable de l'Associació Protectora d'Animals Rodamont del Baix Empordà, que fa una crida per conscienciar de l'abandonament dels animals de companyia. I acabarem aquest informatiu d'avui març amb l'arribada de la 27a trobada d'embarcacions tradicionals de Calella de Palafrugell, que un any més organitza l'Associació d'Amics de la Vela Llatina. Comencem aquest primer informatiu després de Sant Joan, després de la revetlla de Sant Joan i del dia 24 de la festivitat de Sant Joan aquí a Catalunya. Tornem als serveis informatius i comencem aquest primer informatiu de la setmana precisament parlant de foc, però no per un foc ocasionat en aquest cas per petards, sinó per un foc que s'ha produït aquest matí a l'empresa Sorera de Trefinos, un incendi que ha tingut lloc al voltant de les 7 del matí com han avançat els companys del diari de Girona, un incendi donc que ha estat provocat per la pols de Surric que per tant doncs per aquest motiu doncs ha costat una miqueta de que s'hagi pogut extingir fins a fins aquest carrer del suro a la zona industrial de Palafrugell a la fàbrica de trefinos, doncs s'hi han desplaçat també la policia local i els serveis d'emergències mèdiques, doncs eh, per sort no s'han hagut de lamentar ferits, però sí que doncs, aquesta sitja que on s'ha oc ocasionat aquest incendi, doncs estava plena de pols, com dèiem, de suro i està cremant per la part de dins. Ens hem intentat posar en contacte en diverses ocasions amb el parc de bombers de, de Palafrugell, ens hem pogut posar en contacte amb alguna persona que hi havia allà, algun ADF, però no ens hem pogut posar en contacte amb cap bomber que hagi treballat en aquestes tasques d'extinció. El que sí que hem pogut parlar ha estat amb en Dani Conill, que també és bomber de Palafrugell, i que justament els hi ha arribat l'avís abans del canvi de torn que es produeix a les 7 del matí, així, ens ho explicava Dani Conill en aquesta sintonia, aquest uh, avís que havien rebut, com dèiem, a tres quarts de set del matí. Mm -hmm. I l'únic que puc dir és que l'avís arribat arribat doncs, a tres quarts de set del dematí, de matí, que, de que cremava un silu a tres sinos, mm -hmm. i res, ens hem destorçat que passa que, clar, ens oh. doncs, hem de relleu a les set del matí. De si. uh, immediatament després han vingut els companys que han fet el relleu. Val. I, I jo, bé, bueno, no, no et puc donar detalls ni de de què ha acabat cremant i perquè és que no ho estic. Ens ha explicat que el canvi que l'avís els ha arribat a tres quarts de set, fins allà s'hi han desplaçat, i un cop allà doncs, han fet el canvi de torn, i de moment doncs, estem a l'espera de poder parlar amb algun dels bombers que ha intervingut en, aquesta... en aquest incendi que s'ha produït aquest matí a primera hora, com dèiem, a tres quarts de set a la fàbrica Trefinos a la zona industrial de Palafrugill. punt puguem conversar amb algun dels bombers que ha treballat en les tasques d'extinció d'aquest incendi, doncs publicarem les declaracions a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat i demà doncs, les intentarem escoltar en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Doncs, doncs quedem amb això, doncs, que per sort no hi ha hagut eh, cap ferit i que per tant doncs, un cop s'ha extingit doncs, aquest incendi només ha eh, s'han hagut de lamentar danys materials. Seguim a Ràdio Palafrugell, canviem radicalment de tema, però a continuació eh, seguirem parlant de casa nostra i és que demà a dos quarts de vuit a la Biblioteca de Palafrugell hi haurà la presentació del llibre El fill de la de Rafel Nadal, un llibre que li va valer el Premi Ramon Llull 2019. La presentació... Uh, serà a càrrec de Guillem Terribas, doncs, amb el qual doncs, podem conversar a continuació perquè ens dongui més detalls d'aquest uh, llibre i també doncs, de com va sorgir la idea de Rafael Nadal de fer aquesta novel·la. Guillem Terribas, bon dia. Molt bon dia, Guillem. Doncs, primer de tot, gràcies per atendre la nostra trucada i posar nos una miqueta més de llum al voltant d'aquest doncs, El fill de l'italià que doncs, ha tingut molt bones crítiques, oi? Sí, sí, sí, i a, a més tal com has dit va guanyar el Premi a Ramon Llull el Rafael Nadal és periodista és un home que fa anys que escriu no només eh, llibres, sinó cròniques històries fins i tot poesia i el que té és aquesta curiositat com molts periodistes ja fa anys va escriure un llibre que se'n diu Els Palmissano que mm. anava bé, no, no, a Itàlia i anava d'uns noms tota una família de molts mateixos cognoms que havien mort a la Primera Guerra eh, Mundial i uns altres cognoms que havien mort eh, en el mateix poble doncs, durant la Segona Guerra Mundial. Curiosament, eh, aquest llibre ho van presentar fa eh, anys, dos o tres anys, a eh, Caldes de Malavella, i mentre el presentava, doncs, un senyor li va dir li va explicar la història que a Caldes de Malavella hi havien anat uns italians durant la Segona Guerra Mundial, quan eh, hi va haver-hi eh, que, que es van separar del, de, de, del conveni amb els nazis i que hi va una parca d'Itàlia que era nazi eh, o estava a favor de, de l'Alemanya i els altres que no. Bé, sobre aquesta anècdota de mm -hmm. que una sèrie d'italians, mil italians, van desembarcar, els van emportar eh, perquè no sabien què fer-ne'n, Uh, els havien uh, uh, uh, uh, uh, detingut o refugiats uh, d'aquí a, a l'estat espanyol els van posar a Caldes de Maravella i a partir d'aquesta anècdota d'aquesta història Rafael Nadal ha creat una novel·la que és El fill de l'Italià i clar, la gràcia és una, una cosa, una, una anècdota o una història que pràcticament no, només la sabia la gent de Caldes de Maravella doncs uh, Rafael Nadal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 que, com has dit al principi, ha guanyat el premi, però a més a més ha agradat a molta gent. La prova és que per Sant Jordi va ser un dels llibres més... no, no va ser un va ser un llibre més menut. Mm -hmm. Efectivament, doncs, eh, aquesta novel·la que ens porta una miqueta no? la l'abassant de, de Rafael Nadal com a periodista i també com a escriptor. No? Aquesta eh, casualitat doncs, que va fer aquesta presentació del de, de llibre de, doncs, eh, dels, dels, sí, dels palmissanos a Caldes. Sí. Una persona li comenta aquesta petita història i, i ell doncs ja comença a desenvolupar. No? És aquesta feina de periodista que, que, que durant tants anys doncs, encara exerceix eh, Rafael Nadal i que l'ha plasmat en aquesta novel·la. Sí, sí, és la, la curiositat que té, és un home que doncs, quan troba una cosa que li interessa no para. Bé, vull dir, parlat amb molta gent de Caldes, ha anat a Itàlia, ha trobat gent, ha parlat amb militars, ha parlat... Bé, ha fet tota una sèrie de, de, de trobades fins a eh, tenir tota una documentació que a partir d'aquí ell ha novel·lat i ha ficcionat. Hi ha molta cosa doncs, que és collita pròpia. Uh -huh. uh, aquesta és una altra de les novel·les de Rafael Nadal és un, un escriptor molt prolífic, també ha presentat altres llibres aquí a casa nostra uh, La veritat és que, mm, Port, que en quin, segueix una línia uh, doncs, continuista respecte a altres novel·les es veu mateix Rafael Nadal o en aquest cas uh, el fet doncs, que sigui una història basada en fets reals? Doncs uh, fa, fareu un altre, un altre tipus de d'escriptura en... no no no no no uh, és molt en línia de, de Rafael Nadal i com tu has dit doncs sí que tots els llibres que ha anat publicant havinggut aquí a Palafrugell a presentar-lo I, i precisament també aprofito per dir que si algú demà no pot venir a Palafrugell a eh, la presentació, el dia 30 d'agost el presentarà a Calella de Palafrugell Vull dir que, eh, farà dues quasi trobades aquí en poc, poc, poc temps a distància però tornant al que tu deies, Rafael Nadal sí que està en la línia perquè tots els altres llibres quan érem feliços, eh, quan bevien xampany, quan mm -hmm. em deien xampany, tota una sèrie de llibres que l'han donat a conèixer. Sempre hi ha un punt de, de realitat, un punt de d'història verídica i crec que a partir d'aquí ell doncs, eh, crea aquesta ficció i, i de jugar entre la realitat i la, la mentida, i la veritat eh, i la mentida. No saps mai fins a quin punt és real que explica, o no és però aquesta és la gran la gran qualitat de, de Rafael Nadal, que és explicar històries humanes històries que han estat viscudes i ell li ha donat aquest tot narratiu que ja li ha creat un estil i la prova és que cada llibre que, que treu, doncs la gent continua comprant-lo, llegint-lo i comentant-lo Uh -huh. i si voleu saber més detalls al voltant doncs, de, de com ha creat aquesta novel·la, doncs ja sabeu com deia en Guillem, demà a dos quarts de vuit i si ja teníeu plans per aquesta hora, doncs eh, us recordem doncs, que també el 30 d'agost en aquest cas a Calella de Palafrugil doncs, també tornarà a presentar aquesta novel·la per tant, doncs teniu dues oportunitats eh? per si demà no podeu anar-hi. Guillem, suposo que per tu doncs, t'ho has tractat amb molts escriptors i doncs sí. has tingut contacte amb molta gent però suposo que presentar un, un el llibre de Rafael Nadal sempre fa il·lusió, no? Home, sí, sí, però em fa il·lusió perquè Rafael Nadal el coneig de de quan quan era un molt jovenet i hem tingut sempre molt bona relació i m'agrada molt aquest aquest eh, eh, podrim dir èxit aquesta compenetració que ha tingut amb el públic perquè l'he vist que es acaba va va començar i junts hem fet Uh, en molta trajectòria en tots els llibres que ha fet i per tant, doncs, ja, ja, ja, ja ens entenem i perfectament quan, quan hem de presentar el llibre però també humanament i també jo recomanaria una cosa uh, el Rafael Nadal amb les presentacions del llibre és molt generós i parla, i parla, i parla molt bé a vegades només de sentir-lo ja et venen ganes de... de, de jo sempre dic que m'agrada més quan ell explica el llibre que quasi, quasi, i llegir-los, eh? És mm. fantàstic, per tant, recomano que si demà podeu venir us ho passareu molt bé eh, explicant molt millor que hem fet nosaltres dos sobre la història d'aquest El fill de l'Italià. Doncs, eh, amb aquesta recomanació ens acomiadem, Guillem, però ens retrobem aviat perquè el dia 12 estarem sí. a Calella fent un programa sí. especial, eh? farem un programa especial amb Pere Garcia i jo sobre el món del teatre, el cinema i l'espectacle, música i comentàries. Una experiència nova d'un programa que fem, bien fet, també iniciat a Fem Girona, mm -hmm. llavors a Radio Sal, i que aquesta vegada és la primera vegada que ho farem en directe, per tant, eh, ens els haurem de veure sí. nosaltres com sortirà aquest directe de Garcia en Terribas. Segur que serà d'allò més interessant i, i segur que sortirà d'allò més bé, Guillem. Doncs, esperem-ho, esperem-ho. Molt, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i ens retrobem això el divendres tot. Demà, dos quarts de vuit, hi haurà la presentació d'aquest El fill de l'Italià, la darrera novel·la de Rafel Nadal, que com hem dit doncs, li va valer el Premi Ramon Llull d'enguany i que, si no podeu assistir doncs, a la presentació de demà, com ens ha comentat en Guillem Terribas, també el 30 d'agost tindrà lloc una nova presentació, en aquest cas a Calella de Palafrugell. ja us n'anirem informant quan s'apropi aquesta data del 30 d'agost. Si no, de moment ens quedem amb la data de demà, a dos quarts de vuit, a la biblioteca, amb aquesta presentació del fill de l'Italià de Rafel Nadal. Moment ara per a la informació comarcal, per dir que els grups comarcals d'Esquerra Republicana de Catalunya, tots per l'Empordà i Unió de Partits Municipalistes de Catalunya, van signar divendres a la tarda un acord que, per governar conjunts el Consell Comarcal del Baix Empordà durant els primers quatre anys. D'aquesta manera, la comitiva d'Esquerra diposita la seva confiança en Joan Loureiro, exalcalde de Begur, que va ser escollit per ser el nou president del Consell Comarcal. La Corca es va segellar també estableix que la vicepresidència primera recaurà en Xavier Dilmé. L'Oreiro va assegurar que les prioritats del nou govern seran aprofundir en la cooperació municipal a tots els nivells i aconseguir una major proximitat en la relació d'aquesta institució amb els ajuntaments de la comarca. El pacte, a més a més, també preveu que el Consell Comarcal s'estructuri en tres comissions informatives. Territori, atenció a les persones i activitat econòmica i règim interior. Des del nou equip de govern van afirmar que formen una majoria que garanteix l'estabilitat en aquest ens i respecte als resultats del passat 26 de maig. Segons aquest acord completen les vicepresidències Silvia Romero i Enric Marquès, vicepresident segon i tercer per esquerra, respectivament mentre que la representant d'UPM Rose Font tindrà una conselleria delegada. Així doncs, aquesta notícia que va arribar a finals de la setmana passada, i que no havíem tingut temps de comentar, i que deixa l'exalcalde de Bagú, eh, d'Esquerra Republicana, Joan Loureiro, com a nou president del Consell Comarcal del Baix Empordà. Seguim a Ràdio Palafrugell. Continuem en aquest informatiu, tornem ara cap a casa nostra... Per eh, comentar doncs una notícia que ve molt al dia i és que amb l'arribada de l'estiu i amb la proximitat del mes de juliol doncs us hem de dir que l'Associació Protectora d'Animals Rodamont del Baix Empordà doncs, eh, fa, un crit, eh, fa una crida a la conscienciació per tal doncs, de que no es tornin a produir els repunts habituals durant el mes de juliol en l'abandonament de gossos. Àngel Viladegut, responsable de la protectora, aposta per la sensibilització d'una banda i també per la mà per evitar aquests abandonaments que es produeixen tan sovint. A l'estiu hem de dir doncs, que és un moment crític per als més peluts de les cases i és que els gossos són els principals perjudicats i són els que solen ser més abandonats respecte a altres mascotes. A més, Vilagal de recordava en aquesta sintonia que a Palafrugell i el Baix Empordà hi ha dues èpoques crítiques, d'una banda a l'estiu i també a la tardor, en aquest cas, pel tema de la cacera. Diguéssim, el, a l'estiu ens ve dues vegades. Les temporades de cacera... Uh -huh. Som, és un lloc eh, rural doncs n'hi ha en contra de Barcelona no? Barcelona doncs allà no n'hi ha i mm. llavors els abandonaments es fan més a l'estiu sí. aquí tenim dos estius eh, el juliol és el mes, mes, eh, que més abandonaments hi ha i després a la tardor quan, quan s'ha de casceres, uh -huh. però tampoc és, sí que puja, però potser un 20% més d'abandonaments de, de, de, de, de habitual. En aquest sentit, Àngel Viladegut també explicava que en aquest 2019 el nombre de gossos recollits se situa en un total de 229. D'aquests 229, no tots són abandonats, sinó que també n'hi ha que han estat perduts i són recuperats pels seus amos en qüestió de poques hores o de dies. No obstant aquestes dues èpoques més conflictives que us comentàvem anteriorment, doncs actualment la perro de món passa per un bon moment pel que fa al nombre d'adopcions respecte dels gossos que recullen. Tenim una, una quantitat d'adopcions important, primer perquè per la ubicació on estem, mm -hmm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 perquè aquests gossos tenen una fama que, bueno, que els mitjans de comunicació doncs, mm. han fet que la tinguin quan no és justificada. No? I per tal de lluitar contra els abandonaments, Àngel Viladegut tenia clar que cal lluitar per la sensibilització de les persones. En aquesta línia, el responsable de la protectora remarca la importància de tenir identificats i censats els animals de companyia. Sí, la gent només funciona quan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 I, i després, d'aquesta manera, també es pot perseguir molt més els abandonaments. D'altra banda, malgrat que no és habitual, en les darreres setmanes s'han pogut veure diversos vídeos de gent abandonant gossos a l'entrada de la protectora. En aquest sentit, les xarxes socials hi juguen un paper molt important. Viladegut ressalta que gràcies a elles s'han pogut identificar els autors de l'abandonament de sis cadells de gossos a principis d'aquest mes. Sí que és una cosa que passa, però no és que passi molt sovint. Aquest, sobretot passa aquesta època de l'any, eh, doncs, eh, per perquè la gent no esterilitza els gossos i a més aquesta persona que va amb un escadet, que el vam saber qui és i el vam acabar sabent qui uh -huh. era, doncs és de bisbal i no sé si va mirar a fer-ho allà o no va mirar de fer la qüestió és que va vindre de nit a deixar nos -els allà i doncs eh, nosaltres doncs, això ho perseguim perquè no volen que passi i creiem que la gent ha de mirar de que no, no tindrà cadallades perquè un dels principals problemes dels abandonaments són les cadallades indesitjades uh -huh. que, és, que això es tradueix en donacions forçoses a la gent que li el regalen els cadells, que aquests cadells acaben després quan tenen sis mesos abandonats. Podeu veure els vídeos dels abandonaments enregistrats per les càmeres de seguretats de la protectora a través de l'enllaç que trobareu a la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat, on s'enllaça doncs, directament a la pàgina de Facebook de l'associació. Doncs, a part d'aquest abandonament, d'aquests sis cadells de gossos, de les quals les persones que ho van fer ja han estat identificades, doncs, també n'hi ha d'altres de molt recents, de la setmana passada, on, per exemple... Doncs hi havia unes persones, per dir-ho d'alguna manera, que deixaven un gos, lligat a la porta de la protectora eh, doncs unes imatges que s'han difosa a través de les xarxes socials per tal d'intentar trobar eh, qui van fer aquest qui van cometre doncs aquest abandonament uns abandonaments que com ens comentava Àngel Viladegut doncs s'incrementen en un 20% durant aquest proper mes de juliol i per tal de fer front a aquests abandonaments doncs Àngel Viladegut apostava per dues claus d'una banda la sensibilització en el tema de la identificació i també la castració i l'esterilització dels animals i també la mà dura contra aquells que cometen aquest tipus d'abandonaments. I tanquem aquest informatiu, arribem a la darrera de les informacions d'avui dimarts 25 de juny, posant la mirada ja en el cap de setmana i és que aquest cap de setmana es celebra Sant Pere, per tant és la festa major de Calella de Palafrugell i una de les activitats doncs, tradicionals per a aquesta època de l'any, és la tradicional trobada d'embarcacions, és, tr és la trobada d'embarcacions tradicionals que tindrà lloc durant tot el cap de setmana. En Pere de Prada ha passat pels nostres estudis i ens ha comentat doncs, que cada vegada aquest moviment de recuperar Embarcacions tradicionals s'està extenent més, un fet que és positiu però que també d'altra banda perjudica en aquest cas aquesta trobada de Calella de Palafrugell perquè això farà que hi hagi menys embarcacions a causa de que cada vegada hi ha més trobades d'aquest tipus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 doncs, una de les rutes tradicionals que fan aquestes diverses embarcacions que arriben a Calella de Palafrugell ja el divendres a la tarda, doncs és anar fins a Cala Pedrosa i en Pere de Prada ens explicat els detalls d'aquesta ruta. Fa ja des de la, que van fer la 25ena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 de l'Associació d'Amics de la Vela Llatina de Calella de Palafrugell, que és l'entitat que organitza aquesta trobada tradicional d'aquestes embarcacions i que doncs, a més a més compta amb el suport de moltes altres entitats d'aquí de casa nostra i també, de la comarca. En els propers dies podreu escoltar aquesta entrevista íntegra a Pere de Prada a través de, del 107.8 de la FM a través de la nostra estonia, però també us avancem doncs, que, òbviament, la podeu recuperar a través de, de radiopalafrugell.cat. Al llarg d'aquesta setmana la penjarem i doncs, podeu escoltar aquesta ent, entrevista íntegra on hem comentat doncs, l'actualitat d'aquesta recuperació d'aquestes embarcacions tradicionals i també del que es farà tant el dia 28, que és quan, arriben, quan es fa aquesta trobada de les diverses embarcacions el dia 28 a la nit, com també el dia 29 i el dia 30. Doncs amb aquesta darrera informació de caràcter breu, hem arribat al final de l'informatiu d'avui dimarts 25 de juny. Nosaltres us emplacem a demà ens torneu a escoltar i que continueu enganxats a la sintonia de Ràdio Palafrugell i que si voleu doncs, seguir informats de tot el que succeeix a Palafrugell seguiu la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat on allà doncs, treballem 24 hores al dia per tal de tenir-vos informats de tot el que succeeix a Palafrugell nosaltres en aquest espai informatiu ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu un molt bon dia Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell